قال المحشي الشيخ إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وفضله annahu asraful ulumi likawnihi mutaalliqan bi zaatihi ta'ala wa zaati rusulihi alayhi mufaddalatun wassalam wa masih lagi kita menyatakan mabadi asarah yang hubung dengan ilmu tauhid ni. <coughs> uh, setelah kita tahu ah uh, takrif ilmu tauhid pada logik dan juga pada istilah dan juga jelaslah sebut maudhu' pencaraan ilmu tauhid ialah cara kezza Allah dari segi sifat yang wajib baginya dan yang mustahil atanya juga yang harus baginya. Demikianlah ilmu usul juga aa, Percaraan dianya Zat orang-orang jadi rasul Dan sekiranya sifat Ia wajib bagi mereka Iaitu sidik, amanah, tablih akar huraian Di sana Dan lagi akadata Dan juga sifat-sifat yang mustahil Atas orang jadi rasul Seperti bodoh aa, Apa dia nak kainah, karuk Berjusta, bohong dan juga kait dengan mungkin Apa dia benar mungkin Yang kita fikir padanya Untuk jadi tangga Boleh sampai kepada kenal Tuhan yang menjadi Yang dikatakan mukawin Dalam istilah tersahat sebut mukawin ha, Khalid Tuhan yang menjadi Dan ilmu juga Bercara kesem'iyat Perkara bahasa terhenti Atas dengar daripada sarak Kro'ayat Hadir raya tentang hal-hal kararaik sama ada telah lepah ataupun uh, lagi akan. Terus sampai ke akhirat. Itu maubah ilmu usul. Faedah ilmu usul ialah kenal Allah dengan dalil-dalil yang putus. Dalil-dalil yang yakin. Hmm. Dan beruntung dengan, dengan bahagia yang selama-lamanya. Ha, orang yang akhidah Ya betul ha, Orang ini beruntung selama-lamanya Kemudian sambungnya Dan bermula kelebihannya Kelebihan ilmu tawih ini Tawa mana Anahu Tentang ha, Muhammadullah Muhammad di atas alih itu Anahu ha, Kerana tempat ta'wimah sedar itu Kelebihan ilmu tahiq ialah bahawasanya Ilmu tahiq itu Ashraful ulumi Semulia mulia segala ilmu Hmm Segala ilmu itu mulia semua ha, Ilmu tahiq lah Lebih mulia Mari dengan isim tafdil Ashraf ha, Semulia mulia ataupun Lebih mulia ha, Daripada segala ilmu Sebab apa kata Ashraf? li kaunihi kerana keadaannya ilmu sahih ia adalah muta'alliqan bi zatihi kerana ilmu tauhid ini yang bersangkut paut dengan zatnya sebagaimana pendapat mauq ni nah, kerana ilmu tauhid ni ilmu yang bersangkut paut dengan zat tuhannya wa zati rusulihi dan zat segala orang jadi rasulnya rasul Allah alaihi muslimat wassalam wa ma yatba'u zalika dabaran yang mengikut ia bar akan zalika zalikal mantut min zatihi wa zati rusulih tadilah sam'iyas mungkin ia boleh sampai kepada kenal wujud tuhan ada ma yatba'u zalika kemudian bila da ini ilmu ni sakut dengan za allah za segala rusul dengan lah wal muta'allif. Ha ni dipanggil tasmi' nak menyempurnakan illat. Dan yang muta'allif baca dia bi kasrilla, minta kau nak baca muta'allaf. Dan bermula muta'allif, apa? Ilmu tauhid. Bi ha, jadi mulia ia, syarufa yashrufu. Ha, jadi mulia ia muta'allif bi syarafil muta'allaqi dengan sebab mulia muta'alla tepat cara ah eh, baca dia bi fathihah fathilam muta'alliqah so, muta'allaq so. jadi mulia muta'alliq dengan sebab mulia muta'alla ah hmm, tu dia supaya kita kata bila orang ni dia bergantung di orang besar besar apa, -apa dia ah eh, muta'alliq jadi mulia dengan sebab mulia muta'alla Ha, orang ni duk bergantung dia orang lebih ha, Si Zaid ni dia duk bergantung dia orang lebih Zaid ni panggil muta'alik Orang yang tepat dia bergantung panggil muta'alak Jadi Zaid ni turut melia juga Turut lebih juga Sebab dia duk bergantung dia orang lebih ha, Muta'alik Jadi melia dengan sebab Melia muta'alak Kalau gitu ilmu tauhid ni muta'alik Dengan apa? Yang satu bersakupak dengan bicara zat Tuhan, zat Rasul Dari segi ke sifat Kali itu Tuhan yang Maha Mulia, rasul-rasul pun Maha Mulia. Allah Taala memuliakan dia. Maka ilmu hidup sejarah tu, ha, satu muta'alif melia dengan sebab muta'al. Ha, tu maksud. Wa nisbathu dan bermula nisbahnya nisbah ilmu sahih ni Iyalah Anhuh bahwasanya ilmu tahtuqa asal ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu Jadi pelik sikit ilmu kadang ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu Asal ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu ilmu Ammi ho jamuk lagi ho mokrak lagi capuk. Usul asak kok mana? Ya boleh jadi begini asal usul kok mana? ha tu. Bumi boleh jadi begini. Ha dia. Punca boleh jadi begitu kok mana? Ha kok mana? tu hati apo Jadi Melayu. Head kok mana boleh jadi begitu? Ha ha tu ni ayat tak? Humi, ni nak ayat tu. Bumi nah tu bumi. Kalau gitu ilmu usuluddin. Bumi ugamu. Ha, asas ha tu. Padah dengan nama tu pun cukup dah. Tapi dia tak kena pandai kata saja ja ya. solo dinch. Ha solo tak kena tu asal mana jadi menghino-hino kan abek tu kata dia merusak tak ada orang lain. Orang kufur dia tak etis. Ilmu solo cara gapo dia tak etis. Sebab usul dia pegangnya dia tu kok lain pada Allah Taala dah orang guys lah kita aja tak reti juga hatulah ada mengusah apa ilmu usul tak perlu mengaji ilmu usul tak pedang ngaji ha okey kupo je eh, tak kata dimuloi eh, tak berani nak setuh agama ha. nah tapi orang kita kata tak perlu mengaji usuluddin ha tengoklah tu ha. usuluddin tu apa ilmu musuh ni ilmu gre ilmu yunai ha sabik apo boleh kata gitu sabik tak kenal tuet eh. Ha, tak kenal tu eh Kenal kata eh Pandal kata Muganya apa Nak kenal kan Tak nak mengaji lorong dia Haa Sebab itulah penting sangat tu Setengah kita nak dapat ilmu Gapuri Dalam syarak dia Haa S.A. dia kata Daya Di na dal ilma illa bisitatin Haa Tak akan mencapai ilmu Malaika dengan enam perkara Ha, Zaka'i eh, Satu kena cergah Kena cerdik Haa otak kita tu cerdik belakang dah Kalau panah bilas apa beratuh Panah capu, Panah cabuk dah Dua kali lima jadi berapa Sepuluh cabuk tiga tinggal berapa Itu so, mana ada, ada tak cerdik kan, lah ah ha, tu dia budak panah dah Ah ha, tu panah otak tak bodoh dah Zaka'i eh, Lepas tu akhir sin lobo Haa Ha nah, pas mengaji situ, ngaji situ, ngapa agak keloboh hati tu. Suncai hati tu nok sungguh-sungguh. Ha, otaknya cerdik, hatinya loboh. Ha, tu dia. Zakal in wa hirsin. Ha, pas tu hok payah sikit hok boleh zaman. Ha, hap tu hok payah sikit tu. Hok ha, tu tu eh payah sikit tu. Nak buat tak leh mano hok tu. Ha nah. Ha kena lama masa. Ah, ha, kita telak siap-siap dah nak ke ilmu nak ajari 2 tahun. Oh, nak ambil poh weh. <laughs> Anak kebun tu omong 2 tahun. Ah, ha, nak begala lagi, nak menubah nebas tak siap-siap nak ulis akal 2 tahun. Oh. Mati hidup lek. Ah, ha, tu kira sabah Tuhan jadikalah. Ah, hak la dunia tu, ha, lah. ha, ladun ni, tu ha, kita tak sempat kira. Ah, ha, kita nak kira pencak hak kasbi ni, ilmu kasbi. Nah, ha, tulis nizam hak ni kah. Pak sebut kata lama masa tanya dah apa Ah. tengok di tanah lah pulak tu. Ha, tanah Tanjung tu cepat sikit, tanah subur, cepat sikit ay, kalau kena tanah berwet juga eh, ais. Ha -ha, kena duk kaji tanah tu dulu. Hmm, tapi tak puas hati kata tanah molat dahlah sabar jangan merepot cerdik. Ah ha, mari di lobo. Ha tu dia. Nah ha, patut pulih zaman hok ni tak payah sikit ni apa tu belanja ha belanja tu tu ha kalau orang, -orang tu bersangga gak ha cukuplah belanja orang sangguk nak sanggo gini ha, nah hmm tu dia banyak masa cepat naknya betul betul la muassir tu hak payak sikit berarti wa irsyadu ustazina ha, tu dia tunjuk ajar guru ha tu ha tu hak tepat tunjuk ajar guru ha maknanya peng guru yang mursyid Hmm, ikhsyadu ustaz ni mana ustaz tu yang mursyid. Maka nak panggil mursyid tu orang yang pandai segala galanya. Ha, bayarlah tu. Hatu. Bayarlah tu nya. Ha, zuhibatnya suci bersih. Ha, ha, tu tu ustaz bahasa tu ga Bau kita dapat. Bau kita dapat. Ha, hak yang bersinar. Ah, ha, kalau tidak ga ya pang kata ustaz tu tidak mursyid. Ha, tu dia ya susah. Ya susah. Ha, tidak mursyid susah. Ha. Hmm, tu dia. Ah, ha, itulah sebab itulah bila kita tak ngaji dengan apa ha, nama guru kita ni bukan mursyid dalam medan ni, dalam medan solo din. Selalu ba, ngaji telah selalu. Selalu selalu dah. Tidak kata masalah ni aku ah ha, tak lagimu kena mengaji lah Masalah ni aku tidak mendalami mana. Ah, ha, ya sudahlah tu tak apa. Aku tidak mendalami mana dalam medan ni. Mungkin itulah. Atau pun dalam medan nahuni aku tak tak mendalami mana. Gilah. Ha, tak apa. Ni genceloh lalu. Jeloh lalu. Sengah-sengah tu bina bidaah. Senahung surah. Ha, ayatnya nak minumak pagar. Ini nak sekat, nak kerawak belah-belah. Hmm, kan dengan kelimah tu selalu bunyi bidaah. Ha, ini ni kerap orang kata apa tu? Dia panggil su tak mursyid tu. Ha guru tak mursyid dah. Jadi kelimah tu yang ditanam tu masuk punah lalu otak kita mai punah. Tu. Oh, tak ada pedah mengaji. Ha jangan ya mai dah. otak kita sudah tertanam nauzubillahi minazzaalik. Ha tapi ha, bila hurai kita kenal wah dalam pengajian kita kena buka dada nah hum bina'u. Oh. Usah tak perlu kok mana belau tanahku. Ha ha inilah mano irsa ustaz ini hey, Itulah. Hmm nak molat. Uh, baik, itulah mulianya ilmu ini dan asal bagi segala ilmu diniyah. Ada yang ha, aslul ulumid diniyati sebab tu kedudukka ke ilmu ni tu tahu tu. Ayat ha, itulah ilmu tahitu asal segala ilmu iya ha, bahasa ugemu. Nah, aslul ulumid diniyati. Ada pula lain pada ni. Wamasiwahu barum. Ah, ha. dan barang barang sini minal ulung. Ah, ha. dan barang segala ilmu siwahu yang selain daripada ilmu tauhid, Far'un um. porno semua orang lain. Sabar dia ada nasoh, dia ada butuka gatil, Dan uruh tu. Nah, sabar tu, sabar dia porno. Porno ni tengok dah heh, betul nak di angu di tengok, dia boleh, dah heh, dah dah, dah, dah, dah. Ah dah dia boleh. Ambil ogi anggur dah. Ha ah, nah, ikat reka, bi. Bi, dah boleh. Bumi dah tebal dah ati ya nah. Gorak akar dah gorak akar. Pucuk tengah dak molat boleh gorak akar habis selalu. Ah baru ni nengok. Baru tabah ni tengok. Gorak akar tunjie ni. Gorak akar gali akar tunjie. Oh buah tengah dak molat habis. Bi buah kecur beruk bi. Pucuk-pucuk daun-daun. Sat itu ah. Kan? cuba kita kerat dah tak apa pun dak molat tu dia urus sekali masanya hara tapi masa no halal terkadang kau ni rajah ditarjehkan kau ni do'ah disahihkan ha atu masalah dhaif ha apa tengok kilah-kilah kata ha, kilah -kilah. ha ni kata hara ha bila kepik ni jadi haru ha, ha kau ni kata wajib kau ni kata sunnah ha yak tengok yak tengok ha tu dia Orang oh, kata sunat. Orang oh, ni kata wajib. Orang oh, ni kata makhruh. Orang oh, ni kata haruh. Oh, Macam-macam. Macam-macam. Ada pohon usul. Duk hilah ke tak? Ha, usul hilah ke tak? Orang oh, ni kata ada. Orang oh, ni kata tak ada Tuhan. Hmm, tu tak ada hilah. Okay, Duk hilah dengan aku kufur. Orang okay, mu'min tak ada. Ada ke tak ada Tuhan? Hilah. <laughs> hilah macam. Ah, sedia ke baru Tuhan? Hilah. Eh, hilah dengan siapa? Hilah. <Gülüşmere> itu dia so kau berapa Tuhan khilaf khilaf macam dekat wajar gitu ada so kesor sangat ih eh, pun tak boleh dah so kau nak kata tak ih eh, pun tak boleh dah so kau berapa ih eh, tak boleh ah, you perhatikan malak-malak tak berbeda tu perhatikan malak-malak ah, itu dia kita hendak kok lain aa, nak diduk apa nama nak gidak ah apa nama kucaukan kacaukan pada hak yang benar kerana kita tak erti kebenaran ini takut sekali ah ha, ilmu lain adalah porak sebab porak tu boleh bertukar roh boleh berubah ah ha, uluh boleh berubah tu ada apa tak boleh berubah tak ada berubah dah pagi petas siang malam akan nak kata setiap saat setiap kita hamuskan nafas dok belah tu lah Ha, hamus mus nafas tu baik, seruk nafas tu baik Tuhan satu Allah, Allah, tiga sakit, tika uzur. Semaya ya tengok dia sakit hang berubah dah. Ha uzur berdiri, duduk boleh dah. Puasa tak usah apa, boleh dah. Puasa semula. Susah payah ha, boleh tak saya puasa. Kau puasa semula. Saya kata tak apa faiddatun min ayamin ukhra. Tak saya puasa apa la puasa semula lain-lain kali. Haji, orang oh, nak wajib, pergi-pergi. Ada pun usaha yang tak kira, orai susah, orai besar, orai lebih, lebih, hina, hina, nak ikut ikut tu hasil. Walau tak semaya pun, ikut ikut itu hasil. Hmm. Tak semaya tu harap suku, ikut ikut itu hasil, betul. Ha, bila ikut ikut ragu, ikut ikut itu hasil, semayah, semayah, tak ada di. Apa kata-kata ni? Korang tunjuk, bakal habis. Buah, setara mana pun. Ha, sabit tu agak menapis, tak jadi tak jadi mukmin jadi, Ha, ah ya malak-malak Ini kedudukan ke ilmu tauhid. Ah ha, dia. Wa nisbatuhu annahu a'lul ulumiddini jati. Ah ha, siapa mengaji kita ilmu tauhid itu maruf patah tahu tu mu. Ha, ah kalau dulu nah tak sah di lainlah. Saya kata di Mekah sendiri dulu. Iggah mengaji kita Ifa Al-Awash. di tarekat Sayyid Rahiqah. Satu awal kawan. Nengah duk mengaji tiba-tiba askar naik kau grum ko pintu jendela duk kereta sendiri tak ada arah tak tahu tak tahu gang boleh higa ha higa kan nak mengaji kitab ha pak pak kita tak lagi lagilah ha, tu tu anak ha, gadis sendiri cepat pusat sendiri tu mengaji tu awal higa Ha tu dia dia pasal mun kita fikir tengok fikir tengok ha tapi di akhir-akhir ni lah ada sikit perubahan tu mula berubah haa, mula berubah ha nah mula berubah dah maknanya kitab tu tak tersibar luas sikit ha tersibar kita nak cari di kedai di banyak dah kitab-kitab tu dulu-dulu tak, tak ada sekarang tu ada dia tombak dia tak, dia baru ha tu dia haa, alhamdulillah lah alhamdulillah <tuh> dan pertolang satu kali aa, duduk di satu kedah Dalam kedah kita di Madinah. Seorang saudara kita berapa orang saudara kita mari tanya kita tafsir sohbatut tafasil. Bagi Sheikh Ali Ath-Tabuni. Al Letak saya-saya dah surat tahzib sana dah tak dalam meja. Bila orang masuk pomp aja kita ni salah suruh Saya tengok at-tahzib mamnu' jual kita ni. Ah, ada kata, bagaimana maksudkan kita? kata Allah, pertanyaan debu, pertanyaan dadah. Ha, ah, ya ayat tengok. Ha, ah, hmm. dia ni kuasa, boleh nak buat buatlah mana. Ha, ah, tapi bila hmm. akhirnya ada ah, kelik. Ha, cerita ni ada kelik. Ha, ah, ni tengoklah tengok dia nah, tengok. ya perubahkan, ya. berubah. Ya. Deh. Ha, ah, itulah sebab itulah ya kita apa ya perlu beringat jangan takut sekali fitnah, takut sekali wal tu asyadu minal qat. Ha, bila silap faham tadi bin ha, Ah nah ini kita ingat ha, dan pak kita perlu lama sekali dulu-dulu tu -dulu kat -dulu. Allah laun benar ni ha laun benar celah ke ilmu soludi ha, tapi ada di, ha, ini engkau sedikitlah okay, kita banyak faham So lebab apa, kita tak tahu lebih baik Kita perlu, tak tahu lagu mana pegawai tu Kena dehenganya, panggil tak mendalami Dalam istilah-istilah dia Kalau kita kata, terjuik Kita tak mendalami dalam istilah dia, nak panggil Gapo, istilah panggil po Tapi kita baca, kenapa cemen daripada guru Kita ingat Ha, Terusul baca begini Panya Lepas lagu ni cia taruh deh. Baca panjang Lepas lagu ni penek Dengung tinggi Rendah suara Tapi nak panggil gapo, lagu ni Eh tak ingat istilah dia panggil gapo. Gapoh ha, tu lah. Eh Ni pun sepatulah Kita pergi orang mu'mi pergi Tapi kat gidat celop lah tu tak boleh Tak perlu tujui, mai, apoi, kapoi, dengan kita juri Tak ramai Apok ni kepot ni Jangan kata gitu lah Haa Itu kita nak pergi Pahal di situ Hmm Ah ha, ini jagawai ya di sini katanya ah ha, dalam perkara kemambadi ini penting mamadi kita tahu ha, ilmu tahi adalah aslul ulumuddiniah ada pemahaman yang lain pada tu farum berkata wa ma ahsana qaulal qa'il ah ha, ma apa ni mataju amboi bagusnya ah ha, dasar kita wa ma ahsana qaulal dan amboi bagusnya ah ha perkataan seorang yang berkata dengan dengan bentuk syi'i seorang yang bersyi'i katanya ayyuhal ayyuhal muqtadili tadhlum ilman kullu ilmin abdul li'ilmil kalam tatlubul fiqha kaitu sahih sebenarnya kaitu sahiha ha, tapi na boleh tidak kalau kita nasak lebih tatlubul fiqha kaitu sahih hukman ha, Kalau salah lagi lagi kena bunyi tu sikit tatlubul tatlubul fiqha kaitu sahih hukman ah ha, tu sikit summa summa aufal tamadil al ahkami ayyuhal muqtadili tatlub ilma كل علم عبد لي علم الكلام كل علم كل علم عبد mati gitu ayyuhal muqtadili tatlub ilma kullu ilmin abduli ilmil kalam tatlubul fiqha kai tusahih hukma thumma aghfalta man thumma aghfalta mun thumma aghfalta munzilal ah ka a munzil al ahkam jaga tengah ni tu ayyuhal muqtadi li taslub ilma Ayuhai hai ah tengah ni dekat dengan dia ayyuhan ayyuhan dekat ayu Ayyuhai orang yang mau mengikut, ha, muktadi diseru pada muqtadi dia, muqtadi orang yang mengikut muqtada tu, aa, orang yang diikut, muqtadam bih dia panggil. Ayyuhal muqtadi, ayuhai orang yang mau mengikut. Ha supaya guru seru murid-murid dah. Ha telub ilma, naklah tuntuk engkau akan ilmu. Carilah engkau akan ilmu. Di mana saja berada, walaupun bercium, kata Nabi, "Oflu bil ilm, walau bercium." Oh, tu dia. Wahai orang yang mahu mengikut, naklah tutup engkau akan ilmu, carilah engkau akan ilmu. Kullu ilmin, semua ilmu itu ialah abdul li ilmil kalam, hamba bagi ilmul kalam. Oh, ya mana. Semua ilmu adalah hamba bagi ilmu kalam. Seolah-olah ilmu kalam merupakan raja, ilmu-ilmu lain itu merupakan apa dia tu merupakan hamba baginya. Tatlubul fiqh kaitu sahiha ha hukma. Aka mencari kan supaya mengesah aka hukum. Ha tengok nak mengesah ke hukum halal sah batal. Ha tu aka cari faqih. Ha, aka menuntut faqih tu supaya tu Suma al-Falta munzil al-ahkami kemudian aka lalai akatuan yang menurunkan segala hukum ah ha, tak kena tu ah ha, tentu akan mencari faqih tu kenalah jangan melalai ketua cari dengan je faqih nak tahu hukum hukum siapa hukum syarak syarak siapa syarak tu ah ha, tak benar tu hukum tak kena cara kan? ha, nak ah itu maknanya Tadlubul <tut> fikha kaitu sahiha hukma Summa agfal munzil al ahkami Ah, Itu dia Habis itu Muala benar Kita kata amboi mu'ala nya. Perkataan seorang yang berkata Wa ma ahsana qawla al-qa'ili Amboi cumenya elaknya bagunya Perkataan orang yang berkata Habis <tik> eh siapa hattah kita Itu ilmu ni Wawadihuhu Dan orang yang menghantarkannya Ke eh. ilmi tawahi ialah Abul Hasan Al-Ash'ari Iyalah Abul Hasan Al-Ash'ari Keturunan Abu Musa Al-Ash'ari Dia nama Ali Abul Hasan ni Ha, Abul Hasan Al-Ash'ari Dan Waman tabi'ahulah Lepas pada dia tu Dan mereka yang ikut Ia manhu akanya Abul Hasan Al-Ash'ari Oh okay, dia kama dia pada tu Tidak tu buat hmm tu dia Wa ha, Abu Mansurin Dan satu lagi, satu lagi lagi Abu Mansur Al-Maturidiyu ha, Abu Mansur Al-Maturidiyu Hadwa ni lah ni Dua tarik ni Wa man tabi'ahu Dan orang yang mengikut ia akannya Maka man tabi'ahu Orang hak turut Abil hasil asyari Jalannya dia Dia panggil asya'irah Ataupun dengan kata Salah lagi Asyariyah ha, Dia puas asyariyah Macam kita ni Dia mengaji kitab-kitab Habil hasil asyari ni Panggil asyariyah ha, Ataupun dengan kata Asyairah Ah, dan Abu Mansur Al-Maturidi, orang kat turun dia panggil Al-Maturidiyah. Ah, tu kemanyakke orang mazhab Hanafi banyak jalan Abu Mansur Al-Maturidi. Hmm. banyak pun ni lah Abdul Asy'ari, apa nama Asy'ari roh dengan dengan apa dia Maturidiyah ni kalau nahwu sarah gak serupa Kufiyin dengan Basri lah. Pas kita nak mengaji nahwu sarah banyak dak berjalan tarikh Basriyyin. Haa, banyak kita dah berjalan Tariq Basri Haa tu dia Karena kitab-kitab Nahu sarah Sapa-apa-apa kita ni Banyak-kanya ulama Basri Haa Sebab dia kita banyak Banyak tahu kaedah Basri Haa Cuma khilah-khilah-khilah Sekali-sekalanya Haa Tugut Mak Kufin tu dia Kalau usul urdin Banyak kita berjalan Tariq Ash'ariyah Ash'a'irah Haa Syairah Apa-apa dia khilaf tu Khilaf dia punya khilaf Furu'il aqa'i Usul aqa'i tak ada khilaf Seperti tadi lah Tengok sepa khilaf Sipat takwin Haa Mahaturidiyah kata Ya Satu sipat Ma'anan juga Sipat kudra'i radak Sipat takwin Sipat pengada Haa Syairah kata tak ah. Takwin tu imbarat Daripada ta'lub ta kudra'i Haa tu Banyak apa tu Khilaf pada Furu'il aqa'i Bukan usulil aqa'i tak begitu juga takluk ilmu berapa takluk. Ha tu dia. Ha takluk iradat ada kedak tanjizi hadis. Ha juga. Ha tu hak furu'il akaid. Hmm hak ki hak furu' kilas pun ada usul dia ada furu'. Ha bukan akaid semua usul. Usulul akaid furu'un akaid. Ha furu' tu di kilas tu. Hmm sifat sifat sifat idrak. Ini oh, kata satu sifat yang dengan dia lah mendapatkan segala yang kecakapan dan ah, rasa. Ini ha, oh, kata dah ibarat daripada ta'lu ilmu. Ha, Tidak ada masalah furum al-aka'id eh, panggil. Ha, maka kita dah berjalan ni turut. Hak jalan nak Hasan al-Ash'ari. Hmm. Dia orang wadid. Dia orang menghantarkan ilmu ni. Oh, kali itu bukan ilmu hak Nabi ni. Ya. Ada yang tak tahu ni. Ha, ni Jalan nak boleh jadi gugak kait tu bukan nabi Jika mihabil hasal lah. Oh, awak awak hak nabi. Ah ya sedap. Hmm tu dia. Ah nah. Oh kalau gitu on oh, oh, kita fakor. Share pianya oh, kalau hak nabi diri. Ah dia jadi oh dah mau nyelopak di balik nung kat supaya kitalah uratlah. Ah nak melajak gitu alun nung patah-patah tengok oh berat nampak nampak kita duduk bawahlah dah lah. Demo pergi bak di di depan hasal demo katok. Hmm ani berapa tu? eh makna kan no, saya takut keliru dah ni makna wadzak lah makna dia mongil hatta ilmu buka mari Nabi saya hadir Al-Quran buka lah dah apa yang kata bimakna ha, tu hmm, nu wazalikal wabak ha, anak-anak situ apa makna Abu hassan orang yang mewabakkan Abu Mansur orang yang mewabak ilmu tahid makna wabak bimakna wazalikal wabak ha, bimakna Hmm, itu dia. Dengan maknanya annahum bah mereka itu Abu al-Hasan al-Ash'ari wa man tabi'ah Abu Hanshur al-Maturidi wa man tabi'ah manyati. Ah, mulast di situ orang dia pakat buruk mengarang. Ah, bi makna annahum dawanu kutubahu. Oh, tu makna gitulah dengan makna bahawa mereka itu orang yang mentadwin mereka itu akan kitab. Dulu pada tu kita usuluddin tak ada. Ha tu dia. Supo kita kata zaman Nabi SAW dan juga am zaman aa, ratusan tahun masa sahabat juga diakki tabi'in penama di tabi'in. Ah ha, tu masa tu tu tak ada lagi kitab usuluddin pun tak ada kitab fiqh pun tak ada kitab hadis pun tak ada kitab tafsir pun tak ada. Hari-hari wisitul tata riq. Tak ada pelaga tu masa tu. Cuma nya mengaji secara nerima daripada guru dengar. Ha, ah semua sahabat dengar sallallahu alaihi wa sallam siapa nak tulis tu dia tak reti tulis hadis. Ah halnya masa tu tulis tulis Quran tulis tulis ayat tulis ayat qura'a ja. Tulis pun tulis di batu-batu. Ha di pelepah-pelepah tamah, tidak tulis jadi buku, sepo kitab, sepo nik dak lagi. Tak dak lagi masa tu. Ha tu dia. Pak nak tulis hadis, Nabi takwi tulis lagi takut bercapuk dengan wahyu. Membentuk ke tak kebis, mana ayat mana hadis. Hmm? Ha tu dia. Ha hangga sampai masa Abu Bakar ni meratah itu disuruhkan oleh Sayyidina Umar. Kerana tengok orang-orang ingat. Kerajaan -kera banyak dok mati dah ni. Alamak ha, kerajaan -kera hilang. Tak ingat kera -kera dia kemudian ni. Lalu tu lah setuju. Akhir-akhir cerita. Buatlah sebuah. Ha, Buat sebuah pun tulis huruf saja Titik ke mana tak takda. Barif ke mana tak takda. Ha, ni kita nak ngerti lah ni. Apa yang nak tarik klik denung. Orang kita di media tengok ni. Tengok orang let dah. Ha, lepas tu mari di tahun 70 ni. Baru tambah titik. Tambah. Ha apa lepas pada kulapak tak ada Saya nak senak alimati bebih depak kulapak nu. Ha, kulapak yang pak nu. Mari masa zaman raja hajat tu. Wa wetoh tu buat titik qira'i eh, bezo baca untuk nak kenal titik ni huruf ni tandakan begini. Bubuh baris ni baca atas bawah garis atas dan garis bawah. Ha tu je. Pas tu mai ke dia ada kau tambah istilah ni betul ni tempat harus wakah Ha bubuh huruf ni, tempat ni wajib wakah bubuh huruf ni. Ni baca belah ni ha tu. Banyak dah suruh kau tambah, kau tambah bid'ah mai mata. Bid'ah ah, mai mata dah. Tapi tak apa kok molek. Masalah man sunnah sunnatan si hasanatan. Tu dia. Ha ni betul belah tu mai kau bid'ah, ah. pandai kata bid'ah saja. Ha, tu nak tarik malam ni kerana benda ni nak keliru sungguh-sungguh di hari ni keliru kerana dibuat tak oleh orang ha, tu dia oleh orang kita yang tak faham tu kita buat tak keliru ha, jadi keliru lah orang selagi tu lah jadi buku calanak na'udzubillah min zalik ha, jadi maknanya bila kadang begitu ha, bos apa masa ratusan masa masa apa nama ni ha, apa nama Umar bin Abdul Aziz ha, perintah suruh tulis suruh tulis suruh tadwin Mula nak ngaji dengan guru. Ha guru baca, Abdus Sana' baca. Waktu bila KKI lama hilang hadis tadi tu tulis hadis Quran. Ngaji tulis jangan ngaji saja. Allahullah ambil kitab tulis. Tok guru kata tulis, tulis, tulis, tulis, tulis masa Shihab Az-Zuhri. Ha tulis jadikan kita hadis. Ha, Apakah dia mari pada tu pula tu lahirnya fuqah fiqh. Ha kitab tulis kitab fikah. Ha kitab hadis pun tulis. Ha kitab fikah. Akal oh, hukum gini ayat atau gini hukum dan gini. Tulis bekah, tulis. Jadikan kitab fikah. Eng usah tak ada lagi. Tak ada tulis lagi. Ha apabila di akhir-akhir zaman -akhir ni, hebat sangat Mu'tazilah dok berhujah dok Allah. Fahaman Musyabbihah pun mari. Ha Mu'tazilah bahasa Syiah pun mari macam-macam-macam juga. Ha tak dedik Allah Taala. Abul Hasan al-Sa'ri telah dia mimpi di Wak Hujjah dengan bapak dia bapak tirinya tu dia tu, uh tu ban dia karya kita. Sedang kerajaan kita zaman Tahmimbah masjid, ban dia bersarah berjemaah. Okay, nah, lepas pada tu dia tersegala segala jawapan dia tolakkan ni, ni semua terkano oleh kita dia. Ya wih tu, tengok. Patutlah Abul Hasan dijadikan imam oleh okay, aku selalu dia. Tak ada nak letak Patut imam Abul Hasan patut dijadikan imam dalam medan ni tu sandar ke dia tu kan dia yang mengaruh kita buat lah lepas tu ook banyak lah tubit kita kitab kitab, -kitab -kita, dia karya banyak abad ha, tu di letak pada dia ha, ni makna kata ha, apa nama ilmu tahid oleh waziknya ialah Abul Hasan Al-Ash'ari ha, dengan makna kan dengan makna mereka itu taduinkan kitab ha, tadwin kitab waradusyubaha dan menolak mereka itu akan segala syubahat. Jamuk ada syubah. syubah. Wah, baca jadi jamak Waraddu syubahat. Dan menolak mereka itu akan segala syubahat. Dia rak. Adakah dia tu tengok Tuhan ini cara Tuhan nak membijak orang ni. Sebab abulah saya sendiri itu didik di bawah jamak tazilah. Kerana bapak kiri dia, dia besar di Dia ada ribuan bapak kiri dia. Didikkan untuk urunya ialah bapak kiri dia sendiri ah aljubai. Pak tirinya. Mengaji dengan pak tirinya. dia Aa, dengan siapa besar? Boleh. Sedar dia orang bijak otak dia molat. Ah bercakap dia sedar orang Mu'tazilah gagah benar. Enggak ada apalah sesari. Bila mana Allah Taala nak, nak melahirkan kebenaran nak mahu nak melenyapkan akal kebatilan nyatbah li' Abul Hasan al-Ash'ari. Dia ni pet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan tinggalkan limit pitch. Ha, ah, tu gak dia pun. Guys. Ah, ha, sempat keluar tak ada tubek siapa kata setengah-setengah bulan ingat. Guys, rapat apa tak ada tubek bertemu dengan orang. Ah, ha, apa dia duk mengaret. Ha, ah, tubek-tubek nak tambah masjid. Hmm, tu dia. Ah, ha, belasan al-aaris di apa nama? di Beredak. <coughs> hasab itu sebab pada dia dan dia raqbin dia rak be. dia, dia tahobih kerana dia orang mu'tazilah dulu sebab dia rak boleh ha ni hendak nak kata gini raknya begini ha ni raq ya orang tahu lorong lah, ah siapa sebab tu orang tengoklah kadang-kadang orang juru nak nak main orang dia masuk dulu buat kadang-kadang buat dia masuk dalam time pada, tahu, be tahobih ha, nah sebab tu orang nak, nak gapo-gapo yang panggil nak surf nak cari dia, dia masuk dalam golong ni sengaja masuk sengaja masuk Ha hmm, supaya orang ahli kitab al yahuan wan-nasarainat tahu Islam, dia masuk mengaji dalam Islam. Ha dia tak nak pakai je masuk nak tahu salat belak di kot ni orang ni. Oh boleh dia tahu juga gak. Ha hmm, dia nak kena, dia nak citai lah, salah soalalah kata. Ha, ada Pak Abdul Hassan Al-Syari tu Buka lagu tu Mula dia mengaji belah Dia alim dia bijak Dia pandai dalam mutazilah Bila tuhan hidayah ke dia buka pok, Jalan ni alis sunnah Oh yang nampak kata Hak ni betul hak ni salah ha, Ya boleh lah Loran ni tak kena Jalan ni tak kena Kerana rusak gini gini gini, gini. ah ha, tu sedar dia Haa Apa mula daripada situ lah Orang paling tu dengan dia tu Orang pun Kaya buat cicit Abu Hassan al ni Begini gini ha, Paling celah dah lah Dan ni pengikut ramah ni dia bersedia dah. Hmm. Tu makna. Dia orang yang membahduin ke kitab-kitab usul uh, ilmu tauhid dan menolak segala syubhah, syubhah main mana? Allati auradat hal mu'tazilah tu. Ah telah mendatangkannya ke syubhah lathi oleh orang mu'tazilah. Ha, dia sendiri dah ke mu'tazilah dulu. Uh, tapi dia mau nyinggi keliru pula dah Dia mau kata Abul Hassan Ash'ari Rajak daripada Akhalah kepada salah Haa tu tak betul uh, Sabih tu Ibnu Asakid As Dia buat kitab hubungkan dengan sejarah Abul Hassan Ash'ari Dia kata Tabiyinu Kazibil Muftari Dia letak nama kitab lagu tu dah dah Kitab dia ni nak menerahkan uh, Tabiyinu Kazibil Muftari Kitab dia ni nak menerah Nak menyatakan dusta orang yang mereka Bahawa Tahimah Abul Hassan Ash'ari yang menabula saharik ruwa daripada muktazidah kepada ahli sunnah dan menyingkir kata keluar daripada khalah kepada salah. Ah, ha. Ha. Ah, ya yak yak garuk ah, yak garuk. Ha Hmm itu dia. Nah itu tu al-Ibanah, tu baik be berderet kita al-Ibanah. Ibanah asli dah. Nah ha ubah yak jadi. Ini nak oiak ya, kata fitnah dia ya, berlaku. Ha ah, waktu kita kena faham dalam pengajian. Ya. Eh uh, Uh, tadwin mereka itu aka okay, kitab-kitabnya dan rad aka okay, segala syubhat yang telah bawa datang aka okay oleh mu'tazilah habis itu tu makna balah tu waz' dengan makna balah tu wa illa ah jika tidak tidak bah wa illa ai wa illam yakunil wad' bi makna annahum jika tidak wad' tu dengan makna balah tu dengan makna kata mereka tadwin Maka tidak sah. Bala ya Kalau tak kata gitu, ah bala ya syihu. Kedai dulu. Wa ilaa wa ilaa yakin al wabuq bimaana tu. Wabuq mana malah tu? Mana mereka taduin kita? Bukak mana Abu Hasim Hatta ilmu taheh belum ada tak dok. Bukak. Kalau tidak kata gitu, bala ya Maka tak sah. Ia tak sah. Ah ha, Abu al-Hassal itulah. Ha dia menghatakan Abu Masud yang menghata belum merzu sa'ad tak sah. Sebab apa? Li anna ha, tauhid qad ja'a. tu dia. Malak Kerana bahasa tauhid mengesahkan Tuhan itu sunggunya telah mendatangkannya oleh kullu nabiyyin, oleh semua nabi-nabi. Ha, ha ni kali tu dia mau nak kata, salih ni kata, kau ha, mau dah hak belasai kami hak nabi diri. Hmm tetap fikir dah tak kerti murak dia panggil. Ha, tak kerti murak. Ini kita repahal sungguh-sungguh cara nak rak. Bila kata begini, kita nak perpahlah makna. Bukan nak berkelahi ibalah, nak menerangkan. Nampak keliru teruk dah. Ha, terpesong jalan teruk dia panggil. Ha, jangan silap pahal. Bukan makna kata mereka itu mahata belum beretak. Bukan. Kalau tak kata gitu tidak sah. Kerana Tauhid sungguhnya telah mendatangkannya oleh kulu nabiin. Oleh semua nabi min ladun adam semenjak dari mana lagi min tidak daripada dari sisi nabi adam ila yaumil qiyamah oh tu dia ni kata ila yaumil qiyamah ha dengan siapa mana nuh dengan siapa isa turun di akhir, apa nama di akhir zaman esok pun ha tauhid yang sama Hmm tu dia itulah ha pak tu kena kata gitu kan nak ki kata abul asalah yang kata tu belah tu <coughs> hmm. <coughs> wasmuhu dan bermula namonyo nama hadal pan ah nama di belakang dan bermula namonyo namo hadal pan bagi bagi ilmu ni ini panggil pan apa ni namo dia ilmu tauhidi ah tu dia sebab apa boleh panggil ilmu tauhid mengeso kita tahu dah tauhid mana al ilmu biar nashir wahidun. Karena nya lihat mana mabhasal wajdaniyah ti akeh rumabahitih. Karena bahwasanya percaraan wajdania, percaraan keasaan tu. Ialah paling masyuh Yang lebih masyuh Mabahisihi Segala bahasan Segala percaraannya Ini ilmu Ilmu tahik ni Sabit tu naik-naik dia tu Kerana dalam percaraannya Ilmu tahik Sebab pelahir ilmu tahik Kerana percara keasaan tu Haa lebih pada yang lain Haa Tu dia Ha, Mana-mana Nabi dia ajak Puak-puak umat dia ajak apa Ajak tu so, mengesahkan tu Kerana Setiap masa dibakit Nabi mereka syirik. Ha, semua lainkah? Semua patung, semua macam-macam, semua api, semua matahari, bulan, bintang, ha, semua lemu, semua pokok. Oh, macam-macam semua. Kau tu ha, ada pegangnya puluh tak semuah, pun, ha, apa pokok pun tak ada Ah, haba tu ya. Tuha gayak tu kata berkata oleh pokok Rasul. Alhamdulillahi syukur. Itu nak tanya ke keadaan. Ha, adakah pada Allah yang ni pada ada Allah pada wujud Allah tu syak? Ha, ha, adakah pada wujud Allah pada ada Allah tu syak? Eh tuju pada farsapah dia tak percaya ada Tuhan ha, ha, Fatiris samawati wal atuhay yang menggadarkan langit dari Tak ada asal kepada ada tak syak lagi kau? Da, tak ada syak Haa tak ada syak mana ada Cikit sangat je hak-hak yang ikhti kau tak ada Semua tu orang yang berugama ikhti kau ada Ha tapi Tuhan tu, tu apa ha tu masing-masing pecah lah hmm, tu dia. Apabila ad ada dah tu ha maita naik ke asaan, ke asaan. Ha, dia panggil perceraan wahdaniyah lebih masyhur segala perceraan ilmu tauhid. Sebab itulah dinamakan ilmu tauhid. Wa yusamma' aidan ha nama lagi. Dan dia namakannya ke ilmu tauhid aidan juga dinamakan ilmal kalam. Ha ilmal kalam. Ditamakan juga ilmu kalam Ini ha, juga setengah kita nak tarik ikut lain Ilmu kalam, ilmu gerik, ilmu junai wah, Terbatas apa macam-macam ha, Itu orang panggil tarikan Kita tarikkan belak Herat orang aku belak Kerana herat aku betul ni Ilmu tahid juga dipanggil ilmu kalam Sebab apa ilmu tahid dipanggil ilmu kalam Bukan murah ilmu kalam palsapoh ni Bukan Ilmu tahid ni satu nama lagi ilmu kalam Sebab apa dinamakannya Li'annal <tuh> mutakaddimina kerana bahawa ulama mutaqaddimin ha, ulama yang dulu-dulu masa dok berdebat dok berhujah dulu ni yaquluna berkata mereka itu fitar jamati pada sesuatu terjamah amma bahithihi daripada bicara segala percaraan yang percaraan ilmu tauhid ni dia katakan kan al fi kaza ah ha, al kalamnya gib kalamnya gib-gib ha jadi dia buat tajuknya al kalam fi qudrah al kalam fi wahdaniyah al kalam fi ah ha, fil il ilmi ha ya kita ya guna terjamuh dia terjamuh ni maknanya buat tajuk buat tajuk buat tajuk, buat tajuk. Buat tajuk. Kalau pekoh, kata kalau fiqh Babu bab kitabussalah ha tu. babul wudu kata tajuk dia panggil buat kepala bab buat kepala bab banyak kedahilah pekas dia guna bab ini bab pada percakapan wudu ini bab cara qatayamum ini bab cara mani janabah dan sebagainya ha, ini bab cara qah semaya sunat puasa sunat ha, katakanlah atau tajuk tapi dalam ilmu usul ini bab dia teman al kalam fil qudrah ah ha, ni salah tak? ini bab pada percakakan qudrah ha dia gunalah tu al kalam fil wujud ha, ini bab pada percakakan wujud dia guna al kalam fi al kalam fi adalah terjemoh lahirkan ilmu ini ilmu kalah waktu murak jadi hajar geri junai mengagum. Nah, pasti orang katakan tu dok masuk arak juri menggapoh apa nama ni komposif yang pasti ah tak kalah lahirkan istilah dia kena ambil waktu masuk untuk nak perkenalkan ah untuk nak perkenal dengan dok panggil tu gapoh panggil ini gapoh ya bubuk ya bubuk kerana apa dia nak mengek <coughs> mengek hat hati pahok hat presu hat dia rak dia tolak. Hmm, tu dia. Ah ha, tengok sapa kita kata ana. Hakam mutasi pada afan. Kau dia mana panggil kam. Gapo kam je hurai. Ha, kerana kam daripada berapa? Berapa dan mana? Sekua-kua ha, tu kam. Ambil tu panggil bilangan. Orang okay, jumahatakam, apa kam? Bilangan. Tak panggil bilangan sekua-kua 2. Ha ke atas. So tak panggil bilangan. Nah, itu dia mengatakan kam, hakam tu bilangan. Sekua-kua 2. Mutasi yang berhubung pada segala perbuatan... Ha, Tubik dua rupa... Ha, Alhamdulillah surah. Kamu tasifil al-ab'an. Satu rupa... Dengan makna mana Dengan makna... Segala perbuatan... Langit, bumi, semua... Kayu, batu... Termasuk habis. Malah bila banyaknya... Itu ha, kam. Banyak. Yang buat siapa dia? Allah saja... Ha, Kamu tasifil al Dengan makna tu Wajib. Jangan kata mustahil. Kena ngaku sebab itu wajib. Bila surah tu itu... Makna wajib. Wajib kita berkata... Ya kamu makna tu mana bilangnya mana banyak benda tapi yang membuat hanya Allah tu kamu tasim makna surah lah tu wajib so kalau lagi kan, mutasi, bila, juga makna lain mana-mana satu benda dua buat ha langit Tuhan buat padah lain so lagi capur, buat Ha, maka ni mengenyip buat Tuhan mengenyip maka ni gati mengenyip ha, tu buktukan mutasi makna tu itu salah mustahil siapa yang tika ya kupu haa pada kena menerit tu dia lah haa tu dia kena menerit dia mau panggil bergantung ambil panggil haa kalau tidak kat silap lah. tu ulama kerja dia kena ulama ni adalah air pelapu kah eh? surujul ummah. haa pelita bagi ummah. Dan Nabi mengaku Khulafah uh, Al-Anbiya Dia panggil Segala pengganti puak Nabi-Nabi uh, Dan dia bani pula ulama umati ulama umatku Seperti Al-Anbiya Bani Israel Kamu duduk ke tu Auliannahu Atau kerana bahasanya Nak atas mana ni Atas pada li'annal mutakaddimin Jadi a'in la'i akruwa Bagi kata Wayusamma a'idhan ilmal kala satu lagi, dipanggilkan ilmu tahid Dengan ilmu kalah juga Lianna kerana bahwasanya Tak rajalah lah Qadika surah likhtilafu Sungguhnya telah banyak Oleh berselisih Fi mas'alatil kalam Pada masalah kalam Haa, selisih antara siapa ni Haa, akhirlah okay ai baina ahli sunnati wal jamaah Haa, wa bainal Ah firaki ah wa bainal firaqi ah antara firak-firak termasuknya mu'tazilah pada masalah kalam ni dia berhujah besar tu nah tu dia orang okay, mu'tazilah kata kalam sifat kalam tidak ada pada zat hanya kalam dengan mana huruf suara al-Quran kalamullah dengan mana huruf suara Allah Taala menjadi bukan menunjuk atah ada pada zat itu sifat kalam Orang oh, Ahli Sunnah kata tak Sipat kalam nama bagi satu sipat Yang ada pada zat Allah Kalam pun panggil, Quran pun panggil Oleh itu kalau siapa mengatakan Quran kalam Allah Kalam Quran baru Maka kupu Jika murahkan uh, Quran yang mana nama Sipat yang ada pada zat ha, Tengah besar ke tu Hujah besar tu uh, Tak kalau percaraan kalam ni hebat Letak ke ilmu tahi juga Ilmu kalam Habis wa zakara wa zakara ba'duhum anna lahu thamaniyata asma' tapi syekh kita tak awal mari lah dan telah sebut oleh setengah-setengah mereka itu ulama akan bahawa sabit baginya bagi ilmu al-kalam thamaniyata tu isim anna mu'akh anna lahu ha bahawa sabit baginya bagi ilmu al-kalam ha, dua lapan nama ha ha tahunah 2 Ilmu Tauhid Ilmu Kalam Tiga orang Selagi ini Ilmu Usuluddin Ataupun Ilmu al Dua, tiga, empat Ada lagi tu, Ada lagi Syekh Kita tak ada orang mari itu Kena cari merajaan Dia lain lah Mana lapai ilmu Lapai namu Habis Was tim Dan bermula ambilannya Maknanya tempat ambil Bagi ilmu Ini ilmu Ha, tepat ambilnya aminnya nya ilmu tauhid ni di mana dapat aku ambil ilmu. Mari dipikir ke manusia semata-mata ko gano eh? Ha, menjebak dia menjebak kita liar sangat. Nama ke masuk dalam otak liar kita bunyi usul takut oksigen. Ha, liar sangat tu. Ha, menyberat tu kita lalu tu main mano no, eh? Biarlah. Minal adillatil aqliyati Wan naqliyati Dua, yang mari dua Haa Tepat ambil ilmu tahid Daripada dalil-dalil yang bahasa Akal dan yang bahasa Nakal, dua selalu Wah, lima telah terjemah Haa, dua selalu Ini bercanggahlah dengan orang muqtazilah Orang muqtazilah aqliyah Semata-mata dia Tu, yang lain tak suka Ingat molat dan mabuh mu'tazilah mu'tazilah mu'tazilah, mutazilah akliyah semata-mata. Ha sabik tulah bila bercanggah dengan hak kaedah dia, dia pusing nak ayah. Dia tak serupa dengan takwil ahli sunnah. Ahli sunnah kerana dia berlawan nakliyah sama nakliyah Pada zuhih dia berlawan nakliyah dengan dengan aqliyah-aqliyah yang qat'iyyah wukih zonniyah Ah ha, tu tu je, dia dia ta takwil tu. Sabak tu kalau tak ada berlawan ni Dia tak takwil dah aka akak atazili tu. Ha, tapi kamu tak zilah bila kaedah akliyah dia letak mari patut ayat ke bait hadis diblawen hok tu ya pusing. Sedangkan akliyah dia tu zanniyah, tak suka akliyah orang Ahlus akliyah yang qat'iyah ingat molek. Kalau kata dalil akli akli yang qat'i, ada hujung lagi. Ada ke orang Mu'tazilah kata akli akli yang zanni, tak suka betul tak apa betul kata sebab apa yang orang ya, mu'tazilah tu dia bolehnya menakwilkan apa nama ayat-ayat yang berhubungan kat dengan mengatakan ada sifat ma'ani pada zat sebab apa dia takwil kerana kaedah dianya berbilang-bilang qadim itu ialah mustahil berbilang qadim itu mustahil mutlakkan semata-mata berbilang qadim mustahil kita dak fafi tafsil alisanah Berbila kodim yang mustahil Ada yang jaiz Bahkan Sekadar wajib Haa tak suka Mana Berbila kodim zat ini mustahil Zat war Itu had war Haa tu Itu had war Ada pun satu zat Di beberapa sifat dia Tak apa orang okay, Muttazila ada berbila kodeng mutlakkan semata-mata bila kodeng mustahil artinya berbila zat pun mustahil sipak, segala sipak bagi satu zat pemustahil. mustahil sahabat so, itulah zat Allah kodeng tak boleh sipak dengan kudera irodah ilmu buat apa? karena kudera irwadha, ilmu kalau katakan ada pada zat ima baru maka baharu tu mustahil, kupo, yang baru tu mustahil kupurkan itu itu itipak Al-Sunnah Muttazila kata ya sipak zat sipak zat bekerja Ah. Adapun kalau kita kata ada emo baru itu mustahil wa emo qadim. Ha, kalau qadim jadi berbila qadim, berbila qadim mustahil lalu dia tolak. Lalu dia tolak. Ha, apa tu? Syahrajak kata dia cakap musa boleh cakap tak ada sebabkan. Ha makna gini, makna tu ham jadi ke huruf-huruf. Ya tak wail lah. Ha, tak serupa dengan ahli sana Jalannya dia. Kalau kita amil ilmu tauhid ni daripada dalil-dalil aqliyah ai qat'iyah. Ha nebus sikit lagi. Nah tengok dia, dia takrif dah dulu kah. Dia hanya lupa ummi Pada kata ilmu. Ah ilmu mana ilmu tauhid dulu dia kata ilmu ya bihi ala isbatil aqaidid diniah muktasabun ah min adillatil min adillatihal yaqiniyah. Ah dialan. Ah min adillati yaqiniyah. Ah hak yaqiniyah depan Nah sini nak bubuh itu wastimdahu minal adillatil aqliyati ha nak kata ayul qat'iyah ataupun nak kata al yaqiniyah ha tulah wa juga dia kena kait dengan qat'iyah juga hmm tadi qat'iyah wa hukmush syari'i dan bermula hukum Fihi padanya pada ilmu tawheed Apa hukum eh ilmu tawheed ni hukum apa? Al wujubul ayniyu Hukumnya Mastiyabasa ayn Ala kulli mukallafin Atas semua orang mukallaf yang aqib balik Min zakari Dari lelaki Wa unsa dan perempuan Wajib ayni Tapi setakat mana wajib ayni tu? Atukah hurailah Ah ha, manas qada dali di wa wa masailuhu dan segala masalahnya masalah ilmu tauhid ah ha, ini ni apa tajam mabda yang ke-10 dah ni mabadi yang 10 ni yang yang sekali dan segala masalahnya masalah ilmu tauhid Iyalah dia ialah biberapa qadhiyahnya biberapa masalahnya biberapa kaidahnya ya, Itu qodoya, tu qadhiyah jamak da qadhiyah ha biberapa kaidahnya ha biberapa masalahnya biberapa muqaddimahnya dia belaka tu pakai qadhiyah qadhiyah belaka tengok jumlah di dalam kitab mantik pakai qadhiyah dalam nahwu panggil jumlah hmm jenayah you know, atau qadhiyah ni boleh diartikan biberapa masalah biberapa faedah ada ha, beberapa jumlah perkataan yang al bahasa tu, bahaya al bahasa tu. Beberapa apa Yang bercara ia anil wajibati. Ha, beberapa masalah yang bercara dari yang bahas daripada perkara wajib. Sipak-sipak ia wajib, wal jazat. Sipak-sipak yang harus. Wal dan sifat yang mustahil bagaimana kehok yang tak terima ka? Ha, tidak jawab kotiah. Sabak tu ulamal tak belum nak masuk dalam madrasah. Ikuti dulu hukum akal wajib Mustahil eh. Patut wajib mustahijah itu beri gol wajib akli wajib adi. Mana wajib pada adat wajib pada akah wajib pada sarong ah ha, wajib mustahil pun juga wajib akal mustahil akal mustahil pada adat juga mustahil pada syarak beza dulu We beza dulu ha tengok halus si ulama jaga nak apa ni nak chaden nak chaden takut sebahak hak mari siap ha, kalau kita bobo -bo gitu kan sebab hak mari tengok ni ni ujian daripada Allah taala bila masuk paham macam-macam tak jaga ke mana ah ha, tok U, tak tok guru pun tok aling tak tok aling punya gelici kaki juga makna terkadang gelici kuda yang pentas Ha no atal hanoh. Ha mari kita jangan seko kadang-kadang tengok kita tengok boleh buat mikir-mikir. Ha pokok nun, pohon, pokok pau pitar potingah. Ha tengok, ponta ha tengok. Temesu ha badengok. Prok nyuhuit dia angin patah Oh tak seko. Kadang-kadang pont kota sape mai. Nah, pot mesu dua du, meluk kita pergi peluk. Oh, kalau tebang ngan ngan ni berapa hari nak balik. Tapi angin prok nyuhuit. Ha ni ni, misik tengok pak oh mikir okay. Ni. Ha dia tak seko tu alim, tu bijak, pandai baca kitab, pro jewei akidah. Ha, okay, Selamatlah ana. Ha, tu dia. Patinga apa-apa tu be. Apa-apa terbe. Nyelanya angin tu menak dah ta Tapi tak ada putus. <laughs> tak ada putus. Ha berpedau daun kukucanya putih ni menyetar dengan beliau tu down cabuh hok Mena. Oh, ya tengok dik. Tak ada butuhkah kah. Sabah lepas ni cengok, lep mula. Oh, tengok klik semula. Oh, ya tengok. Ini ni mode orang kampung ni. Tak seko apa apa tu belah lagi kau. Tak di termosu grup. Ha, <laughs> ya tengok. Termesu grup patok. Eh, ini heres sung. Tak ada heres. Nah, ini makna Tuhan nak melahirkan bak tilak. Datang kami ribu pujian mari di mana yang kukuh. Mana yang tetap? Mana yang kekal berdiri? Ada tahu? Hmm, dia dia kata hikmat Allah taala buat ini, hikmat. Hmm. Wa hadhihi dan ini segala membedak 10 dan ah ha, ko Plato klip lah. 10 semua tu duk bilai mari. Ha hiya allati ha, segala membedak ya 10 nilah yang dinamakannya muqaddimatal ilmi. Ha ni apa ni muqaddimah ilmu. Ha asal lagi muqaddimah kita. Hani mukaddimah ilmu panggil. Mananya pendahuluan bagi kita nak masuk dalam satu-satu ilmu kena tahu ilmu nama apa. Kita nak mengaji kitab ni, uh, kitab ni mutajmih ni, uh, ilmu apa kitab ni cara? Ilmu nahum. Ah ha, nama dia. Eh ilmu nahum ni akwataj tajuk bot dia. Kan? Ha. Siapa orang yang hantar? Ha tu dia. Dah lah kita dia awal dia sebut. Hmm, ha, ni kita belajar tauhid, dia tarik kat ni lianna sebab apa boleh panggilkan mabadi sepuluh panggil muqaddimah ilmu liannaha kerana bahwasanya aa, apa dia mabadi ni dia panggil ismul limaani kerana sepuluh ini panggil nama bagi beberapa ma'nan beberapa pengertian yang yatawaqqufu alaiha syuru'u ya terhenti atasnya atas ma'anin Uleh masuk fil maksud sebelum pernah masuk maksud tu nih ni dulu kalau itu mukadimah lah mana pendahuluan mukadimah ah mukadam boleh panggil ah pendahuluan bagi ilmu mukadam boleh panggil, boleh baca ah kita mengaji bahagian mukadimah tu dia dah beli dulu dal dengan keserah dal atau domoh dal mukadam kita tak sedar sedikit ya. Ah sedap biasa muqaddimah. Tak apo muqaddam tu dak kata aku mengaji, mengaji alif lam mengaji mejo tu suruh kau mengaji apo? Surat kada. apa kada muqaddam? Belum pada kena naik surat pa. Belum nak mengaji alif lam mim. Nah, nak mengaji tabarakallazi yang sampai akhir. Dak mengaji lu muqaddam, fathah, ibu ru. Alif boto dak mengaji hatu. Ah alayyadatah au ah tudio ni ah, alayyadatah ainu datahna aina ah, ingat dak ko tak ada mengaji belah tu friends mm tudio alayyadatah ainu datahna kami dah pakai kong baca ainakung ah bila temen mengaji sorah Kulibatil wawo alifan ah anak nak belajar asal hana Ah dia tu hendak ngejar dulu pak ingat balik. Ah ini dia dia mengaji mukaddam itu. Ah tu mengaji mukaddam tu dia. Nah. Ah itulah sebab itu dipenamakan mabadi ini sebagai mukaddam bagi ilmu, pendahuluan bagi ilmu sebelum pandai nak masuk. Dia panggil mukaddimoh, saalla kata ini yang mendahului akan ah ilmu. Ah itulah mabadi asara. Selesai. Matsu kumatta musannah quluhu wa qad khalad dinu anit tawhid Ah matak kita nah. ah, cukup dulu wallahu <coughs>